Bai, hala da, atzo ipagaldeko sortuk prentxaurreko bat antolatu zuela. Zeren epaiketara deituak diren eskerre bertzaleko hoitamost militantetatik, bi ipagaldekoak dira. Horro Marten eta zu, aizpea brisketa. E, Diozunez, Madrileko epaiketara jonen zira. Joane naiz, zer gaiti joane naiz deitua baina ez, eta arriskatzen baititut amarrurte, arriskatu bainoan galdea izan zezkita amarrurteko akusazio bat, beraz, akusazio oso larri bat da, ez joatearen ondorioak ere oso larriak liratezke. Bena, asusen, zele zaun? Leporatu azaite talde terrorista baten kide izaitea, tale terrorista bateko zuzendaritzako kide izaitea. Zenako pentsatzen dine hi talde terroristako kide izala? E, Ezakitza hii egzer pentsatzen duten hori, baina nik urtehujetan egindudan ekin bidea, izan da ekin bide politiko bat, beraz izan naiz ezkerra kidea, ezkerra bertzalearen eh, baitan lan egindudetan ere Ideia politikoak euskarra bertzararen baitan plazaratu ditut. Euskal Herriak bizi zuen egueran uh, iragiteko asmoz. Gatazka politikoa hainditzeko asmoz aritu naiz uh, lanean. Eta ni bezala beste militante paituak izanen giren militante guziak bake proposamenak egiten, uh, gatazka Konpontzeko proposamenak egiten eta Euskal Herria eraikitzeko orube justu batean uh, proposamenak egiten. Horretarako lan uh, politikoa egin dugu. lan politikoa dira prentza horrekoak, bilkurak eta ekitaldi politikoak harreman politikoak landu nazioarteko lana burutu. Alderdi politiko batek egiten duen uh, eragiletza eta uh, lana, beraz... Uh, Hori, Espainiar Estatuarentzat arrisku bat zelakoan, Espainiar Estatuaren integritatea arriskuan jartzen zelakoan. Ilegalizazio prozesuak martxan jarri dira, horren ondorioz zere bai, epaiketak eta beraz, makina represibo oso bat martxan jarri da. Ez zinbait zitzaion gure planteamenduei edo gure proposamenei politikoki erantzuan. Espainiar estatuaren demokrazia gabezia, azaleraziz, horri ikusten da, estatu bat ez denean gai erantzun demokratik, galdera demokratiko bati, autodeterminazio eskubidaden bezala, autodeterminazio eskubidaden gauzapena, edo gatazkaaren komponbidea termino demokratikoetan gauzatzearena. Estatu bat ez baldin badaga gai termino demokratikoetan horri erantzuteko, bere a, demokrazia eskasa gerian uzten da alde batetik eta e, bere makinaria represibua guztia martxan jartzen du eta hori da in zuzen ere epaiketa guzti hauekin hasiz eta 1898 e, garailetatik gaur arte martxan jarri duena eta orain e, ba, ham, egiten ari dena. Hie defentsa sei sein durna Nere defentsa kokatuko da beraz 35 militanteen baitako defentsan, beraz 35 militanteek egindako lan politikoa eh, eh aldarrikatuko dugu. Eta eh aldi berean ere eh horlako epaiketen eh, ez eh, ez gotearen beharra aldarrikatuko dugu honlako gaur egungo kontekstu batean. Eh, errepresio modu guztiak deus behar direlako. Ne baldin badugu estenatoki, eh, baka estenatoki batera iritsi.